Eh, sí, vale Ma, Marc, contesta Mas te, te vale, Alberto Más te vale uh, Bueno, ja ho veurem, jo ja ho veurem Et sembla si el temps al tuntun? Després d'aquest estiuet De relax Vinga, molt bé la, la previsió del temps Som-hi, vale. Som Sant Martí Vino la nit El tiempo Al tuntun Que joder Eh, què gol, Marc? Doncs... Músic... Què gol acaba de marcar el Sevilla? Acaba de marcar el Sevilla. Me cago en Satanàs, 2 a 2 acaba d'empatar, al minut 90. Jo em carregaré algú avui. Doncs... Marc no parla perquè s'està cagant en neu, també. Pobreca... Doncs si no m'ho havia enterat, gràcies. Està for fort info cabrón. Molt bé, Marc. Explica'ns, avui on val estàs? Val selecció, val de selecció. la merda, home! Avui on estàs, Marc? Obliem el Guillem. No estàs. He estat tot el Corbera, així ah, que poca cosa. Començarem per territori local. Molt bé, llavors et trobes a Corbera. Per tant, la previsió d'avui serà Corbera, no? Home. No! Hombre, lògicament, eh? La Bretanya. Molt bé, doncs... Ah, pues, què pues, dius, Guillem? Pues, Hòstia, se l'ha regat al Valdez. passat al, al Valdez. Efectivament, podria ser Corbera d'Ebre, eh? Sí, clar, sí, clar. Deixa clar. futbol ja i estigues pel es que els d'estat. Hòstia, toque, ens han empatat el temps és el que importa podria ser corbera d'Ebre de com ha dit el Marc clar, clar, clar em surt Cordera Estic com... Cordera? Cordera no és un poble? Tordera, Tordera és un poble. i Cordera no sé Cordera de Virieja eh? Cordera molt bé Marc va, deixem parlar al Marc pobret explica'ns una miqueta quin temps creus que farà eh, això la propera setmana aquesta setmana jo crec que seguirem amb una mica de mal temps marcat amb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 Vinga, començarem per les mínimes, si vols, venga. Vinga, va. 14-16. Espera, espera, has Tiu. comptat un teclat per allà. Què estàs fent, podrit? Jo estic mirant el Barça amb ma mare. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. I les, les temperatures d'elles entre 14 i 16? Les mínimes. I les màximes? Uh, 23-27. Hòstia, ha estat molt a prop el tio, eh? Uh. La, I la probabilitat de pluja has dit baixa, no? Jo crec que baixa, jo crec que baixa. Vale, doncs Marc... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Déu marxa! Gol! Gol! Alexis, Alexis! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ah! GOOOOOOOL! No chileno, tu! Si us plau, mateu, ah. ja està bé, eh? Jo ja estic aquí, eh. Perdón.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 què tio? Ara em faré una foto i, i la penjareu al Facebook. Vale. Marc, avui que no has vingut a l'estudi, tenim galetes, tio. Sí, tio. Ens ha portat ens... l'Ariadna, sí. que avui és el seu aniversari. Demà! Portat... demà. De... És una... demà. demà! Demà, demà. Tinc el cap que és avui. Ui! No! Ah, no, és la repetició. Hòstia. Ens han portat galetes, tio. Galetes dedicades oh. amb el logo de The Crappy Hour sí. i tot. S'ho ha currat, després els penjaré. No. Heu guardat una, no, suposo? No. Sí, ja sí. no queden Oula. Sí que sí, queden, sí Sí, sí que en queden, ja guardarem una Bueno, guapo Una serà ranfiós, si ja com 8 doncs... Que hagués vingut no, Bueno, no, chato, ja, ens ja veiem guardarem. després Vinga. Vinga, abraçada, Marc, gràcies adéu. adéu, guapo adéu. Patonets, adéu Vinga, Dani El tiempo